Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Trumfer følelser og fakta i debatten om køn. Det mener en sportskommentator, der i strid med de nøgne fakta blev beskyldt for at fortige, at Danmark også har haft en kvindelig verdensmester i landevejscykling, da han kommenterede Mads Petersens nylige sejr i samme dis disciplin. Han kommer i studiet om lidt. Den 1. november, der er mindre end tre uger til, er det slut med Radio 24 her på FM-båndet, fordi der bliver sendefrekvensen overtaget af den aarhus Radio 4. Men hvad bliver det for en kanal, som da kommer i æderen? Det spørgsmål stiller vi til kanaldirektør Anne-Marie Dom. Og så har de danske ureviser droppet en lang række priskategorier ved deres årlige prisfest. Men det er en nedvurdering af lokal medier, mener en journalist, som vi taler med lidt senere i udsendelsen. I historien om de danske krigskorrespondenter, der står Jans Stage som et af de helt store korefer. Selvom det er en kendt sag, at han måske digtede ligevel rigeligt i såvel sine artikler som i sine memoarer. Hvorfor denne dyrkelse af manden, og hvorfor bliver hans gamle venner, gennem en generation, nogle af landets, fagets mest magtfulde, ved med at forsvare ham? Mit navn er Mikkel Andersson. Og jeg hedder Henrik Kvortrup. Du lytter til Radio 24-7. <tryk> Sig til, når I er færdige med at lede målrettet efter krænkelser, der ikke rigtig er krænkelser. Sådan lyder overskriften på et indlæg, som du, Rasmus Dagehøj, sportskommentator på TV2, fik bragt i politikken i lørdags. Og, og velkommen til, Rasmus. Tak for det. Øh, lad mig starte med at spørge, hvad var det for en krænkelse, du oplevede, som fik dig til at fare i, i blækhuset? Jamen det absurd er, at jeg på en eller anden måde havde forudset det. Fordi jeg sad og kommenterede VM i, i cyklingen, i det her tilfælde herre landevejsløbet, som Mads Pedersen nu går ind og vinder, det var en helt fantastisk præstation. Undervejs, der, jeg kan se, det er det blive til guld til Mads Pedersen. Der når jeg får en tanke, der hedder, husk nu at sige, at han er den første herre der vinder for jeg er helt klar over at Mellevidiksen vandt i 16 jeg sad ligesom og, og dækkede det dengang, at Mellevidiksen hun blev verdensmester i 2016 så jeg er meget omhyggelig, med dels at nævne hende ved navn at at hun også har vundet Mads Pedersen kan blive den anden og da han kører målstrengen jeg tror det er 11 sekunder efter noget den dels han er den første herre der vinder og igen i studiet efterfølgende der nævner jeg er næsten forceret så mange gange jeg nævner Mellevidiksen fordi jeg vil undgå at der er nogen der sidder derude og tænker har krænket nogle kender vil ikke at nævne dem. Tænk nu, hvis jeg bare har sagt, at han var den første, der blev verdensmester. Hvilket isoleret set var rigtigt nok. fordi det var... Jeg taler selvfølgelig inden for den kategori, vi sidder og taler om. at Det, det vi har siddet og kigget på i 6-7 timer... tid, altså, det mænd, der kører cykelrøb. Mænd, der kører cykelløb. Selvfølgelig er det det, vi sidder og taler om. Det er referencerammen. Og der har vi en der går tilbage til 1927. Og der er der ikke nogen dansk. Men du går ned. med livrem og segl. Livrem og segl, for jeg skal være fuldstændig på sikker grund her. Og ikke desto mindre. Og ikke desto mindre, så modtager jeg to dage efter en mail fra et øh, dansk medie, øh, hvor, øh, hvor artiklen... Er... Hvad, hvad, hvad, jeg skal jo spørge, hvad det det for et medie? Ja, men, artiklen ender med ikke at blive bragt, så jeg synes ikke, det er relevant at nævne, okay. hvem det er. et større dansk medie. Større dansk medie, kan vi godt sige, det er. Der, der skriver til mig til mig og til, til TV2, det er faktisk TV2 Kommunikation, han har henvendt sig til, han, journalisten, har, har henvendt sig til, og skriver at artiklen er skrevet, der står TV2 Løg om verdensmester. Det er overskæften. Og så med, øh, med udgangspunkt i et øh, Facebook-opslag, han har fundet, som er et trendende Facebook-opslag, der sikker fuldstændig af, øh, mener en, øh, en, øh, en Facebook-bruger, at vi på TV2, hun nævner flere øh, steder, har nævnt, at det var den første verdensmester, og det var forkert. Og så har der skrevet en artikel for det, og der mangler bare et øh, svar nederst øh, i, i den her. Artikel, han vil helst i et skriftligt svar. Mm. siger også noget om, hvor doven denne journalist også var. Han ville ikke tale med, han var et skriftligt svar. Havde skrevet det hele på forhånd, der var ikke dokumentation for noget som helst. Og så skal vi tage den omvendt bevisførelse, skal vi til at dokumentere, at vi havde sagt, at han var den første herre, både skriftligt og mundtligt. Og det er jo endnu et eksempel på, at Research kan ødelægge mange gode, gode historier. Ja. han er men, han, at bringe, bringer så, han bringer sig ikke historien. Nej. Men, men, men øh, hvad kan man sige, den fejlagtige historieliv og så videre... Ja, eller den, det, der så opstår... Det fornemmer, jeg det er noget, der opstår på Facebook. Blandt andet det opslag, han refererer til, der bliver delt, så vidt jeg kan se, jo, 2.000 gange. Den har jo nået bredt ud det her flere andre steder jeg, Den er med. Oh, hvorfor er der nogen, der ikke nævner Melodiedriksen? Øhm, og så er det øhm, Godaften Live, som selv har haft Mads Pedersen da, inden dagen efter, han har vundet der, hyldet ham stort og... Øh, de to dage efter, så ville de her også ind, Det er ikke konkret mig i kontakter, men min reaktion til ToSport-kontakter. Fordi hårdt nu er de fundet ud af, at Malte heller ikke har fået øh, rødhuspandekærer, som Mads Pedersen han er blevet inviteret ind til. Og øh, hele den her debat om, hvorfor er der er forskel på, hvor meget øh, opmærksomhed kvinder og mænd får øh, for professionelt øh, arbejde her det siger vi nej til at være med til. Og så kaster de Joachim B. Olsen og Jesper Skiby til at indtage hver deres roller der sidde og diskutere. Men, men i virkeligheden baseret på den, den fejlagtige præmis, at øh, I har forsømt at sige, at der faktisk var en kvinde, der vandt verdensmesterskabet før. Ej, jeg er ikke sikker på, den konkret handler om også den der. Den er blevet hævet til et større niveau, som er, som, som, hvor det bare buller af på sociale medier om, at øh, det er for dårligt, at der ikke bliver nævnt. Altså lige pludselig er der blevet lige så meget som... Mads Pedersen, i en underlig debat, som jeg ikke rigtig forstår længere faktisk, fordi det handler ikke om, om cykling men, længere. Men hun melder sig vel også selv ind i debatten, af Amalie Døder. Ja, hun, hun, hun skriver et indlæg på, på Facebook. Hvad hun, hun gør opmærksom på? Jeg det, ved, det. hun kommer der, der med det mest uh, super og savlige i hele den her debat. Altså det, jeg læser mellem linjerne... Altså, I skal jo godt finde hendes Facebook-opslag. Det, det er det mest fornuftige, der er sagt af det her. Det, jeg læser mellem linjerne, hun, hun skriver, det er... Hva, hvad for en krænkelse? <laughs> jeg er ikke blevet krænket i noget som helst. Hun blev ufrivillig hovedperson uh, i det her. Hun siger, selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig, at kvindesykling havde en, en større øh, opmærksomhed øh, i medierne, og det kan vi godt øh, diskutere også, hvis I gerne øh, vil det. Men øh, hun hørte sig selv blive nævnt i vores øh, udsendelse, og, øh, og hun er ikke utilfreds med noget, selvom hun har godt kunne tænke sig at have været inviteret til rødhuspanikære, som, øh, som hun bemærker. Men hun er blevet hovedperson, hun er ikke krænket. Men, men så er der en ting, der, der undrer mig, æh, Rasmus, ikke at du skal stå på mål for hele TV2, men, men når det så bliver søndag, ja. så, så, så tager vores konkurrerende program preslogen jo emnet op, Alvorstungt, øh, og, og igen med præmissen, at der er sket en forskelsbehandling. Ja, det er lykkedes dem, og nu vil, nu vil jeg egentlig henvende min overskrift i politikken, der, hvor, hvor grundigt skal vi lede efter krænkelser. Det er lykkedes dem at finde noget, der kunne minde om krænkelser. fordi politikken har jo øh, skrevet i en, i en billedtekst, at Mads Pedersen er den første verdensmester, og... Og derfor er politikken derinde. Karsten Jensen er derinde, chefredaktøren. Og Bladet har, en, en, en, har Poul Madsen derinde, men der er sportsredaktør. Det lykkes dem, presslåsen, at finde en klumme fra sportsredaktøren, der skrev, skrevet, Pedersen, er den første verdensmester. Det er det, de ligger til grund for, at vi nu skal diskutere, eller de inde i presslåsen skal diskutere, om hun er blevet glemt, fordi hun er kvinde. Altså der bliver decideret stillet spørgsmålet, som jeg så på Twitter som oplæg til hele den her debat på presslåsen. Er det fordi, hun er kvinde? Og det er der, jeg bare må sige, det er jeg altså ret sikker på, at det er det ikke. Det er ikke det, det handler om her. Der er ikke der er sket nogen kønskrankelse, som jeg ser det men altså man kan jo sige det perspektiverer vel også lidt ud til sådan en bredere debat om hvor, altså om vi der egentlig foregår en, en forskelsbehandling både i sportsmiljøet det skal du naturligvis ikke stoppe for men måske også i dækningen og vægtningen af de her forskellige sportspræstationer, hvor hvad det hedder kvindelandskølle i fodbold jo har været sådan måske det mest omdiskuteret men altså er det noget som, som du kan genkende at der på en eller anden måde også måske og det er det altså blandt sådan det ved jeg ikke stereotypen vil jo være mandlige sportskommentatorer at de sidder måske og har et særligt blik for at alt det der måske ikke så vigtigt i virkeligheden, eller hvad? Der er klart mere opmærksomhed på herresykling, end der er på kvindesykling, som der er det i fodbold, som du taler om. Men hvis man endelig var interesseret i udviklingen af kvindesykling, og det fornemmer jeg ikke, der er nogen, der er her, dem, der har puttet ind i debatten her, hvis man endelig er interesseret i det, så vil man opdage, at det går faktisk i en rigtig positiv retning for kvindesykling. Den er langt efter herrescykling. Hvad angår kommercielt værdi? Hvad angår branding? Hvad angår interesse? Vi kan bare se på vores seertal. Vi sender både herrer og kvindesykling mest herrer, men når vi sender kvinder, så er der ikke så mange, der kigger med. Der kan vi jo se, at interessen er ikke helt så stor, som den er for for Så selvfølgelig er der mere opmærksomhed på hercyklen, men det går bare langt bedre for kvindescyklen. Så hvis vi kan tale om det, og det vil jeg gerne øh, gøre, så går det meget bedre, at der lige bliver blevet indført mindste løn på, øh, på den nye World Tour, der er lavet for, øh, for kvinderne, øh, hvor seertallet stiger trods alt også øh, på det her. Der er lige antal præmiepenge til DVM, der lige er overstået til kvinder øh, og til mænd. Øh, men, men så så faktisk... det ser langt bedre ud for kvindescyklen, men det er jo ikke det, der er debatten herved. Så, for for så lige at forene de to ting, så, så er jeg helt sikker på, at når du nu siger, at øh herrecykling har langt større særtal, højere særtal hos jer mm. end kvindesykling, så vil de krænkelsesparate sige, at det er, fordi I, I slår meget mere på trummen for herrecykling? Øhm, ja, fordi som den er lige nu, der er den øh, større, men vi viser, vi har rent faktisk til de få, der viser øh, kvindesykling. Og hvorfor viser vi så ikke mere, øh, kunne man så også spørge, fordi det ikke bliver produceret. Vi viser nærmest det, der bliver produceret. Uh, og så er der nogle rettighedsspørgsmål, der må du spørge dem, der køber rettigheder ind på, uh, på, på TV2. Men vi viser mere og mere, af det fordi, der kommer uh, mere og mere af uh, det. Så er der langt mere herresykling. Altså, vi, vi kan også se det som, som to markeder, hvis man må være lidt kynisk. Altså, professionel kvindesykling er ikke et særligt stort lige nu Til gengæld er det altså, i vækst herresykling, det er i forvejen et stort marked, men en langt, langt større uh, historie. Og så kan det godt være, at vi gerne vil have lighed mellem de to. Det kan jeg sådan set godt forstå, at folk gerne vil. Og jeg tror, at folk mener det godt, når de siger, at der bør øh, være lighed der. Men vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden sige, men så laver vi bare de to markeder lige store. Men det nu hvorfor... nødt til at være en udvikling. Stærhold, hvorfor, hvorfor går du øh, i politikken og, og, og skriver den her artikel? Altså, hvad er det, der undskyld mig, pisser dig så meget af? Ja, du føler, er råd med at lade du... være med. Ja, men, hvor... ja okay. <laughs> men tak for det er Det er en interessant situation, <laughs> men hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg tror, at den her gang kunne jeg simpelthen ikke lade være. Altså, man har vel før nogle gange. Øh, altså, skal skal passe på med at mene noget. Altså, så bliver man rasende nogle gange, og så taler man med dem der Den her gang havde jeg brug for at sætte fødden ned. Jeg synes simpelthen det var foranstalt. Du står i et holdingsbord, medie så du må mene alt det, der vil. Ja, det her må <laughs> jeg gerne. Men, men, men jeg, jeg har brug for at sætte fødden ned. Den her ja. gang for jeg synes simpelthen det var foranstalt. Jeg synes og jeg synes også, det er, det er på et niveau, der ikke handler om sport længere. Altså, jeg er også personligt interesseret i det. her. Jeg synes det er ondskabt, og jeg synes det er krænkende over for de rigtige krænkede. Altså, men, og hvad mener du med det krænkende over for det rigtige fordi det er ikke krænkelser, det der er tale om. Det her, der er om her, der har man læst så grundigt efter, at man skulle ned i en billedtekst i politikken, og en linje, som fodboldkommentatoren på Ekstrabladet havde skrevet, som mest er interesseret i fodbold. Det er jo bare fejl, det har lavet. Eller nogen sådan, ikke? Ja, lige præcis. Det er jo bare fejl, jeg har lavet. Ja, og det er der fejl, så kan det i ret dem. Lad os nu lade være med at gøre det til en debat om køn. Så din, point, din pointe er lidt, at, at ved at fokusere på sådan noget, undskyld mig, som ja. det her, så, så, så misser du den, den, den store og måske relevante krænkelsesdebat. Ja, fordi de er der der givetvis. Og, så, og så, man kan også føre den videre, at, ja, ja, men lad mig stoppe den der, for det er lige præcis pointen. Men ja, ja, det, jeg sidder og tænker på, det er, og det, det virker både i det oplæg, du kommer med her, og det, du skriver i din klumme, det er, at du har allerede en mistanke om, at der sidder en masse mm. folk derude og sidder og leder efter lige præcis... En kønsvinkel, der kan trækkes ned over landevejscykling. Altså, er det sådan noget, som man sidder og tænker over som, som sportskommentator? Der jo, ellers ikke, det er jo ikke ikke ligefrem et af de erhverv, hvor man er I, I kendt for sådan at være de allermest opinionsprægede kønskriger eller noget i den samling. Jamen, og, og måske er det derfor, jeg er med at skrive det her, fordi, at, fordi det er det personligt, Ja, det er noget at, det er noget, at, se, at tænke det undervejs. Og, og, så, og så går jeg med livrem med sæler, som du øh, formulerer det kort, og alligevel så sker det, den her krænkelse. Øh, og måske er det derfor, at jeg ikke kan lade være med at, at skrive det her debattenlæg, selvom det er muligvis ikke er så øh, strategisk øh, klogt af mig at have en mening om, omkring det her. Hvorfor er det ikke strategisk klogt? Vi skal holde os fra meninger. Det ved du godt. Ja, det, det ved jeg faktisk, ja. altså, ja. altså, ja. ja. det, det er en tv Har det her? mener bare, det jo helt generelt skal man jo passe på med. Altså, folk kan jo sidde og tænke dårligt om mig, når jeg skal kommentere kvindcykling. Og det skal jeg, og det gør jeg med glæde. Jeg, jeg, jeg er vildt med at kommentere cykling her og kvinder. Men er der andre situationer, hvor du har siddet og har haft den her slags, sådan, du ved, liggende i baghovedet, den her mistanke men nu skulle du altså sørge for... Øh, og balancere øh, din udsagn på en måde, så det ikke, ikke er, er meget måske er, er meget nærtagende mennesker kunne, øh, kunne udlægge som en form for kønsdiskrimination? Ikke så konkret, som jeg har gjort det her. Det kan jeg ikke komme i tanke om, at jeg har, jeg har gjort på den, her, på den her måde, nej. Vil du turve, hvis du kommenterer kvindefodbold, og sige, at det går lidt langsommere end når mændene spiller? Det er jo sådan der. Ja, for det vil jeg synes var en ligegyldig sammenligning. Ja, det går langsommere, men det er fordi, at kvinder er fysisk anderledes end her, så det er til ligegyldigt. Vi skal sammenligne kvinderne med, med dem, de spiller imod. Og det samme, når jeg, når jeg snakker om Mads Pedersen, den første verdensmester, så sammenligner jeg med dem, han kører imod. Og ikke med dem, han ikke kører imod, for han kører ikke imod kvinderne. Det vil ikke give nogen mening jo. Nu stopper jeg det her interview, fordi ellers altså går Henrik Kvartro bare i gang med en længere random omkring kvindefodbold. Det vil jeg ikke risikere. Så <laughs> nej, nej, jeg har ikke nogen... nej, Meget tør i det her program, men at hætte mod kvindefodbold, det tør vi ikke. Rasmus Stahøj, tusind tak, fordi du kom, kom forbi Q&A. Ikke fodbold, men især cykelkommentator på TV2. Tusind tak skal du have. Tak. Du lytter til Radio tak. Journalister på landets uaviser har aldrig stået højt på fagets prestigestige. Men kan, men kan det virkelig passe, at standarden er så ringe, at det endelig ikke er muligt at finde en modtager af anerkendelsen bedste uavis, når branchen mødes til prisuddeling på et fint hotel? Danny Poulsen fra Lokalavisen Aarhus undrer sig over, og ham talte Henrik Kvartrup med kort før udsendelsen her. Danny Poulsen, du er journalist på Lokalavisen Aarhus, og du er ikke bare ej og vred, du er også Bitter. Hvad er det, der er sket? Jamen, det omhandler jo øh, den prisuddeling, der har været, der hedder øh, uravisernes årspris, hvor øh, uraviserne bliver hedret en gang om året. Altså, jeg er i hvert fald forarvet på mit fags vegne og på mine kollegas vegne. Fordi jeg synes, den her prisuddeling, den, den, er, den var en, en katastrofe. Hvorfor var den det? Men altså, i bund og grund det er jo meget navlepillende. Ikke? Har det handler jo om vi har prisuddeling. Det elsker vi også. Vi elsker at fejre os selv i... i i journaliststanden, men, øhm, men det hører også til, en gang imellem i en prættet branche, men det var ikke fejret så meget den her aften, fordi, øh, man valgte at droppe årets urevis, altså det er sådan ligesom hovedkvind, eller hovedkategorien, kan man sige, og så, øh, så, var, så var der forskellige kategorier, hvor man, hvor man øh, undlod at uddele guld og bronze. Men det er vel bare fordi niveauet er, er for lavt? Ja, det er jo i hvert fald argumentet fra juryen, øhm, men, men det er argumentet, det køber jeg ikke rigtigt, øh, fordi man har uddelt den her pris andre gange, og man dropper jo ikke uddelingen af UL-guld i 100 meter i Tokyo. Det håber jeg da i hvert fald ikke, fordi vinderne ikke lige slår i se en -rekord. Altså, der kan altid være niveauforskelle, men, men det må også altid være muligt at finde produkter bedre end andet. Men har du ikke som uavist journalist en interesse i, at de der hedersbevisninger, som gives til øh, også den del af branchen rent faktisk afspejler noget sublim journalistik, og de år, hvor der ikke er sublim journalistik, så er det vel sådan set meget fornuftigt at sige det. Så, så skal vi bare ikke have nogen pris i år? Jo, det har jeg, bestemt. Øh, men altså jeg ser. Og, og, og nu skal der også sige, at jeg har jo ikke set det materiale juge sidder med, men det er, er i fornemmelse, at der bliver lavet rigtig, rigtig god journalistik derude. Jeg læser trods alt rigtig mange øh, uaviser. Og så man så, hvad der er sublim journalistik eller ej. Øh, jeg mener bare, at man må kunne finde noget, der har et højere niveau end noget andet. Så det må altid være muligt. Men ud over det, så ser jeg jo også den her prisuddeling som, som, altså, som, som en måde at, at, at fejre det, der, der, der er bedre end andet. Øh, og, og ligesom at, at fejre sine sejre, om man vil. Øh, men er der, er der spørgelser lidt polemisk? Er der overhovedet sejre og fejre i, i u-pressen? Ja, det synes jeg bestemt, der Hvad er det for jeg nogen? Ja, jamen igen, ja, nu har jeg jo ikke læst det materiale, der var. Øh, som det, så bliver det ekstra navlepillende, når jeg nu nævner vores eget. <laughs> men, men det er jo ligesom den præmis, jeg har at, at vurdere noget ud fra. Men, men vi lavede for eksempel en... Øh, en podcast, det var ikke mig selv, der lavede den, det var min, min gode kollega, en podcast, der hedder skyderiet på Aarhus Universitet i fem afsnit, hvor man afdækkede, hvad der skete den øh, dengang for 25 år siden. Taler med involverede taler med eksperter, går tæt på manden bag Danmark første skole, skoleskyderi. Den vurderede man ikke bare til, til guld i år. Det, det, det, det synes jeg kan undre. og, og altså, Det er jo ikke kun mig, der var frustreret den aften, skal jeg lige så sige. Men, og jeg tror, det, der frustrerer mest, det er, at at i bund og grund fortæller, at det, det, altså, udover det smagdommeri, så er det mavefornemt, så det hele kommer ned. Der er ingen kriterier. Altså, vi har ikke nogen kriterier for, hvad der skal til for at få guld. Men så kan man vente, når man spørger, hvilke kriterier har man så for at beslutte, at der ikke skal uddeles guld. Øh, og det, det, det er ligesom det, der undrer. Danny Pausen, er det her uh, fortællingen om en, en, en del af journalistbranchen, som bare permanent føler sig underkendt? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Det, det er fortællingen om... en en journalistbranche, der eller en branche i journaliststanden, der arbejder ud fra nogle præmisser og, og arbejder der i læser. Der er ikke eneste uge for at sende en god ugevis ud med vedrørende og vigtig journalistik ud til deres læser. Men det er også en fortælling om journaliststanden, der er i en, en branche, hvor der vidderligt vidder er, er drangekår for tiden. Og selvfølgelig vil der være udsving i kvalitet blandt over 200 ugeviser hvor de fleste kæmper med en økonomi og fyringsrunde år efter år. Men altså jeg synes bare ikke, man skal bruge øh, en prisuddeling som den her til at, at underkende alles arbejder til hele journaliststanden under bussen, og så samtidig hoppe vokset på den høje moralske list og, og sige, at kvaliteten ikke er god nok. Det, det, det synes jeg er svært at se. Og det her, skal man lige huske, det sker altså samtidig med, at, øh, at danske medier, de kæmper en bra kamp for, for øh, at politikerne, de, de, de skal sende nogle, nogle støttekroner, noget mediestøtte til uavisere. Øh, ureviser nogle vigtige lokaldemokratiske samlingspunkter, og, og jeg synes bare, at julien sender et meget mærkværdigt signal til politikerne med den her prisuddeling. Og du føler dig pisset på? På min fagregn er ikke personligt. Jeg ved jo ikke om... Altså, jeg havde ikke følt mig pisset på, hvis der var andre, der havde fået priserne, det, det må jo være en, en vurdering, så jeg synes ikke, man kan lade være med at uddele priser. Men, men, men det synes som, jeg er bedst på folks arbejde. Men, men som stand, har lokaljournalister grund til at føle sig pisset på? Det synes jeg. Når de bliver inviteret til en uh, huleby-prisuddeling nede på Koldingfjord, Oxel, hvor man ligesom skal hædre det bedste af det bedste, og så får man smidt en kold vand i hovedet for at vide, at kvaliteten simpelthen ikke var god nok. Tak for i aften. Så synes jeg godt, man kan tillade sig at være lidt bedre. Du lytter til Radio 24-7. Jens Dage er en af de mest feterede danske krigskorrespondenter nogensinde, selvom han ofte digtede og dramatiserede i sine avisreportager. Hvorfor? hans gamle venner gennem en generation, nogle af fagets allermest magtfulde. Hvorfor bliver de ved med at forsvare ham? Så nåede det i en artikel i Weekendavisen, som du, Magnus Boding, har skrevet. Velkommen til dig. Tak. Jeg vil starte med sådan at spørge lidt bredt. Hvad er det med Jens Dager og den der gruppe af feterede danske journalister? Hvad er det, der sker i det der forhold? Jamen, det er et meget mystisk øh, fænomen, altså fordi vi har en mand her, som som du også siger, citerer mig for, som har været en af de øh, altså helt store øh, stjerner. Og der er sådan en aura omkring ham, hvor hvis, hvis man kommer til at spørge øh, kritisk til ham, så kan de blive rasende, den der øh, Schweizergarten, som Ulla Terkelsen kalder ham, hans tre Kan Skal øh, gamle... vi ikke lige få sat, sat navnet på Schweizergarten? Jo, altså der er jo Jens Nautovte øh, som stadig DR, og så er der Lasse Jensen og Lasse Ellegaard, som stadig er, er levende, og som jo har været, kan man sige, meget markfulde øh, til dels stadig er det. Lasse Jensen har jo, øh, ja, været, været chef i DR, tv2 i lang tid og Lasse Ellegaard har været chefredaktør på Information. Chefredaktør det skal du også sige, for... Lasse Jensen er ikke chef ja. på DR længere. Han er nu, nu nej, nej, bare lidt mindsket. Men har, har været ikke, så de har, de har haft nogle meget meget markfulde positioner går en position, hvor han sad som, som direkte chef for Stage, øh, hvor han har erkendt, at han godt vidste, at han havde en, en digterisk øh, metode i den måde, han skrev på, øh, men alligevel bragte, øh, og forklaringerne har varieret gennem årene, men det har altid været noget med, at han skrev så vidunderligt, og, og han kom ligesom tæt på en eller anden højere sandhed. Det var nogle gange nærmest sandere end sandt. Men jeg tænker måske skal vi lige tage et par altså om du kan nævne altså for de lyttere det ligger jo noget tid tilbage uh, Jan Stagens virke i sådan i pressen. Kan du nævne nogle eksempler på hvornår det er han, den her sådan lidt kunstneriske digteriske frihed. Hvad, hvad, hvad var det han tog sig og hvad var det han han gjorde i de samlinge? Der har været, der har været virkelig mange uh, historier fremme gennem tiden, men et, et, et nyt eksempel som jeg fandt i, i min artikel som der ikke har været fortalt om ofligt før. Det er et eksempel fra fra den journalist der hedder Eivin Kyry som har dækket Afrika og Latinamerika i lang tid. Uh, han mødte på et tidspunkt en mand i Rio de Janeiro til en fest, som han havde læst kort tid før i en Jan dage artikel. han var død, og det undrede han sig over, og så skrev han et læserbrev til Lasse Ellegård, som blev afvist, og det, var, og det var mere underligt end det, fordi ikke bare var ham her personen, som blev, erklæret, altså som blev omtalt som nu avdød i Jans dages artikel. ikke bare var han levende, han var også en hovedperson i to helt centrale scener i en stor artikel, han skrev om Che Varder. Altså, de, de gik sammen øh, op til præsidenten og interviewede præsidenten. De stod sammen, da Teke Vardas lige landet et eller andet sted i, i Bolivia, fastbændt den venstre skinne på helikopteren. Og alle de her ting fortalte ham her, som altså var levende, at det var fuldstændig løgn. Han havde slet ikke været på de, på de steder. Så det er et ret vildt eksempel på, på, på opdægtet journalistik fra Jens stas. side. Og det sendte Kyrø så til Lars Elgård, som var hans chefredaktør, og han ville ikke bringe det. Men, men kunne man sige, spørger... og det er ikke rigtigt, heller ikke inden historien, altså, så det var bare ligesom. Det, det, det måtte Jan stadig godt, fordi han skrev sig underligt, må jeg, man tro. Jeg skal lige spørge dig, uh, Magnus Boding, inden vi giver uh, ordet til vores anden gasstudie. Det er dig, Karen, sidste. Du kommer til lige om lidt. Men jeg skal lige spørge dig, de, det der, det der uh, eksempel, du nævner der, kunne man ikke rubricere det under betegnelsen kunstnerisk frihed? Hvis han havde været kunstner, så, havde, så kunne man måske have gjort det, men det står jo på en, på en avis side i information som, som journalistik. Der var ikke engang nogen varedeklaration. Nogle gange har Lars Ellegaard øh, forklaret sig med, at han nogle gange skrev forfatter i krig, sådan lidt kryptisk, så skulle man tro, at selvom det var en forfatter, som var i krig, som skrev journalistik til en avis, så måtte man alligevel tage det lidt med et gran salt. Men det stod der ikke engang på den her artikel, så det var bare en, en avisartikel med en byline, hvor enhver må tro, at det, at det, at det er et forsøg på at fortælle noget, der er sandt, hvad det så ikke var. Og nu, nu skal jeg selvfølgelig lige sige, at vi har naturligvis forsøgt at få hul igennem til de to nulevende medlemmer af det, du kalder uh, Schweizergarden, uh, Lasse Elgård og, og, og Lasse Jensen. Lasse Elgård er ikke uh, vendt tilbage på vores uh, henvendelser, og Lasse Jensen har ikke ønsket uh, at medvirke. Det har du til gengæld, uh, Karen uh, Jeg tror ikke, jeg fornærmer dig, hvis jeg siger, at du, du, du tilhører samme generation af, af journalister som dem, vi taler ja. om her. Ja. Uh, hvad er det for et fænomen, uh, som Magnus Boding uh, skildrer her, og, og kan du kende det? Ja, øhm jeg vil gerne sige, at jeg, synes, jeg vil først og fremmest som journalist sige, at jeg synes, det er en meget fornem artikel, du har lavet. Og det glæder mig som gammel journalist at se øh, virkelig... Jeg, jeg har jo været med til alt det her. Jeg har været med i alle de år. Jeg var nærmeste venner med Jens Dage, Lars Ellegård. Ikke så meget med Lars Jensen. Men jeg har da også været meget sammen med Lars Jensen. Vi var chefer sammen på TV2 i Odense. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er interessant at få det her gennemlyst på den her måde af en yngre journalist. For jeg vil gerne sige... Også, jeg synes, at Ulla Terkelsen er meget interessant i sin beskrivelse af den tid. Vi havde det simpelthen vanvittigt sjovt, hvis I kan forestille jer det. Der var nogle unge journalister herude på 24 der kom og sagde til mig, åh, I havde det sjovt. Ja, vi havde det sjovt. Måske har vi haft det for sjovt. Men jeg vil sige en ting, det er, at de dage, hvor jeg var sammen med Jens Dage, som jeg var, det var min nærmeste ven, og jeg har kun et billede på mit skrivebord, og det er Jens Dage. Han var en fantastisk mand. Og det bliver jeg nødt til at sige. Han var en underlig sjov, underlig fantastisk mand. Og han var også en fantastisk journalist. Men vi vidste godt alle sammen, det er jeg nødt til at sige. Og det er derfor, det er ikke kun garden. Vi elskede jans dage, og vi vidste godt, hvordan han skrev. Men altså nu for eksempel var jeg på Ekstrabladet i så mange år, hvor Herbert Pundik var. Og Herbert Pundik har jeg lavet programmer op og bog med. Og han vidste det også godt. Vi tog det ikke som en forbrydelse. Det er det, jeg så gerne ville forklare. Vi så det ikke som noget forkert. Man skal også derfor, at Lasse Jensen og Lasse Ellegård ikke kan forstå, at der er noget i den artikel. Jeg har forstået, at Lasse Jensen har sagt det. Det er en gammel historie. Ja, men det er da interessant, at vi synes, det var i orden. Jeg synes også, det var i orden. Må, jeg har sendt Jens stadig sted. Jeg har du... sendt Jens stadig til Tyrkiet ud øh, på store rejser og med glade skrevet for dem ind i Ekstrabladet. Hans Engel var chefredaktør dengang, og vi var glade for det. Altså, jeg... Det, men, det, du tager op nu, er dybt interessant. Men prøv lige at bringe os med tilbage. Hvordan ja. kan en journalist synes, og det er jo det, du siger, at det er okay, at en anden journalist digter? Fordi han var Gud. Hvad mener du med det? Hans dage var Gud. Og så, og så må man hvad som helst. Ja. <laughs> køber, du, køber du den boning? Nej, det er jo det, som jeg har undret mig lidt over også. Den, jo, men den. køber men, du det som forklaring? Men, men. Øh, altså, det er tydeligvis, det, er den, altså, det er den forklaring, som... som, som altså, du, du siger det mere klart og kan du få det, men det er jo det, som de alle sammen... Det, det der ligger mellem linjerne på det, de siger, når de, altså, når de taler om, hvor vidunderligt han skrev, og hvordan han også var sådan en, en mystisk øh, blanding mellem journalister og forfatter og sådan noget. Det er jo det, der ligger... Altså, der var en, der var en heldedyrkelse af Jans Dage, som gjorde... At, at mænd blev forelsket i ham, og kvinder blev forelsket i ham, og, og, og chefredaktøren tillod ham at gøre, hvad han, hvad han ville. Fuldstændig rigtigt. Prøv, prøv at tage os tilbage. Prøv at beskrive, hvad var det for? Hvad var yeah. det for en, en, en gudagtig karakter, han var, yeah. øh, Jan Stage dengang Altså, Lasse, og jeg, vi har været livsvenner i... For vi var 18 år på, i Roskilde, hvor jeg var på dagbladet, at han var på Roskilde-tidene, og han nævner i din artikel, at han kunne havde lådet én gang. Det var da han tog fejl af to dyrskuer. Jeg var også med i et og jeg fik et chok, da jeg læste hans artikel, fordi det var overhovedet ikke det, der var sket på dyreskud. Der havde han taget en avis frem og skrevet det for sidste år. Det indrømmer han, at det var en brændert. Og altså, vi drak, vi gik på. Når vi var færdige med at skrive, så gik vi på. Øh, hvad hedder det over? der, hvor man skulle have gået hjem, når man vidste, man var havnet der. Hvad hedder det? Natværtshus. Hendrickfortro. Det ved du. Jeg ved alt for lidt om netværtshuset og Facebooker mig. Nå, men altså der er alle de der fra og Jeg ved ikke hvad. Der sad vi og der mødtes vi og der sad vi og drage at vi ikke kunne gå eller stå. Der var så meget druk i det. Øh, og det var altså det var fuldstændig fantastisk og sjovt. Jeg kan kun sige det sådan. Men hvad var det der? Hvad var det for en altså, tiltrækningskraft, havde en han vi... havde? Altså Jens Staal. Hvad, ja. hvad var det? Hvad var, nu skal var det? Hvad var det? Jeg skal for... prøve at forklare det. Mm. Det er at Lars Eller og Lasse de to, som vi taler om nu, de blegnede totalt, når Jansdage kom ind i rummet. Jeg tror, altså jeg kan godt sige, at de ville godt være gået ud. De ville godt have trukket sig selv ud i toilettet. De var intet, når Jansdage kom ind i et rum. Og jeg ved ikke, hvem det er, der siger, at der var noget trist over ham, når han gik op igennem kantinen i, i støvler, og der var jeg også i den kantine i hus, der har aldrig været noget trist over ham. Det var en fantastisk mand. Og nu er jeg lige siddet og, altså, sidde og læst noget af alt det, jeg har nogle bøger fra ham. Og det er jo også vidunderligt skrevet. Der er jo ingen tvivl om, at det er vidunderligt skrevet. Og da vi havde den mand blandt os, altså, så var det bare sådan, vi, tog ikke, vi tænkte ikke på, om det var forkert. Det var bare vidunderligt, hvis man kunne få ham til at skrive. Jeg var så stolt, at jeg kunne gå ind til hans engel og sige, hans engel, jeg kan få Jens stat til at tage til Tyrkiet. Hmm. Men og det, og det, lyder, det lyder nærmest som en Hemingway-figur, Fuldstændig, du, du det var en Hemingway-figur. Og det er også det, der gør, at jeg synes, han er interessant. Jeg er ikke mediejournalist, så hvis du havde en sag på et tidspunkt, hvor I havde lavet noget på se og hør, og der var en straf, og der var en zoning, og det kom ligesom frem. Sådan noget skriver jeg ikke om. Jeg skriver kun om det her eksempel, fordi han netop var den her legende, hvor det betyder noget i virkeligheden for hele krigsjournalistikens historieskrivning, som også er emne, jeg dækker til hverdag. Altså, du har en karakter, som, så var det kendt, at han lyver. Men... Det handler ikke om, at han begår en fejl og soner den. Det er kendt, at han lyver, og alligevel så bliver de ved med at, at, at falde på huk for ham, nogle af de ja, mest altså, er kendt mænd og... i, i danske og... medier. kendt og accepteret, det er vel Jamen det, der er Ja, præcis. Altså, de har jo de har, de har accepteret det, og... og og laver en eller anden fortælling, hvor de, hvor de gør sig alle sammen til nogle Hemingway, også de der, de der små mænd, som ikke er særlig Hemingway agtige. Øh, altså Lasse Jensen i sin selvbiografi for et par år siden øh, omtaler ham jo som sådan. Øh, altså så omtaler dem som sådan en, sådan et kuld af Altså Der er jo noget komisk over. over, Man en, over en, en, en mand en mand med, med, med, med bløde hænder, som har været <laughs> været i nogle få øh, krige for meget lang tid siden, som ja. omtaler sig selv som, som den her store. Hemingway med hår, hår på brystet, som må, må det hele, fordi de Stage må det hele. Så, så Stage bliver en eller anden øh, heldig en eller anden religiøs figur for de der folk, som de bruger nærmest som en undskyldning for selv øh, og, og at te sig og udleve nogle ting, som de ikke får udlevet i deres professionelle liv, virker det til. Og, og nu, nu siger en Tistet øh, om Las Jensen, og vi ville jo forfærdeligt gerne kunne have stillet ham ja. det samme spørgsmål. Nu stiller jeg det til dig, altså Bodin kalder øh, Las Jensen en mand med bløde hænder, der ligesom gerne vil profilerer sig, må jeg høre ham sige, på, på, på, på linje med, med Jens ja. Dage. Gen, genkender du ja. den beskrivelse? fuldstændig. Det genkender jeg fuldstændig. Og jeg vil sige, at jeg har været til mange fester. Øh, hvis vi må tage en anden journalist med i det, det er Jørgen Let. Han var faktisk også en del af gruppen. Og jeg kender ikke noget til, om han var sandfærdig eller er sandfærdig eller noget, men han var også en del af gruppen. Og han var altså nummer to efter Jens Dage, for han var lidt mere interessant end både Las Jensen og Lars så der var nogle mænd, der kæmpede nogle kampe. Hvad er det, Ulla Terkelsen kalder det? Det er så sjovt i din artikel. På tysk, hvad er det, det hedder? Øh, mænderfreundschaft. Og det er ikke noget med sex at gøre. Nej, men det er lige før. De det, ikke det, er et, det er sådan lidt næsten erotisk betalingsforhold mellem, mellem mænd. Det, det er det udtryk, jeg kun bruger for at beskrive. Øh, den måde, de, de dyrkede Jens Dage på. Og, og, og dermed siger ju jo også, at hvis de mænd, som gerne ville sole sig i lyset, det er jeres påstand, sole sig i lyset fra Jens Dage, hvis de sagde, at den, den her mand skal noget, der ikke passer, så ville de virkelig også bryde sig selv ned. Ja, det Men... ville være fuldstændig utænkeligt, det ville men, være utænkeligt. Men, men, men karantister, det virker som om, det bliver sådan lidt nysgerrigt, fordi jeg, jeg, jeg mener, jeg, så vidt jeg husker så langt, at du også på Facebook ude efter Lars Jensen, dengang han ja, udgav søren. sin bog, øh, altså også hvor du, du ligesom mente, at han havde været for kritisk over for Jens Dage, det virker jo ikke som om, du sidder tilbage med den store fortrydelse over, at du, du fik ham sendt til Tyrkiet, selvom du godt vidste, at det ikke passede. Det virker sådan lidt ambivalent som altså, det, det, det forhold, du har til hans eftermæld, ikke? Jo, men det er jo fordi, jeg har lige så betalt Jans Dage som Lars Ellegaard og Lasse Jensen, jeg er bare en kvinde. Jeg ved så ikke, om det ses på andre måder. Jeg har aldrig været, haft et forhold til hans dage, men vi var virkelig venner. Og han spørger sig noget, der han skrev til mig, min bedste ven. Og det, han kaldte mig, det var min ledende kvindelige kammerat. Hvis I forstår sådan et udtryk, det forstår du, når du har læst. Det er også mandsagtigt, vores ledende kvindelige kammerat, ikke? Og det var altså Lasse Ellegaard og ham. Og jeg vil sige, at når jeg, øh, jeg er da lige så dum som dem, du kunne have taget mig med som lige så dum i det der artikel. Fordi jeg har også og været lige glad med, at det var løgn alt sammen. Fordi jeg var elsket at være sammen med ham. Jeg elskede det. Jeg aner ikke, hvor sjovt det var at være sammen med Jans Dage. Det, Man gik ikke hjem. Det er, det er også lidt farvet over, hvad jeg siger. Men, altså, men det fortryder du vel også i dag, gør ikke det? Jeg fortryder det, men jeg, nej. Men det er det frygtelige. Fordi jeg ville nødigt have været det foruden. Jeg ville så nøde, jeg været det for, uden det vænskab. Men I du ville have været glimrende venner og drukket alle de øl i øh, også uden at, uden at han skulle sende sig sted og lyve. Du kunne måske endda sende ham afsted og sige, du skriver vedunderligt, du behøver ikke engang øh, lyve. Nu ved jeg altså ikke, om han løg derfra. Nej. Magnus, han havde det ikke særlig godt, og jeg tror ikke, der kom så meget ud af det. Han spurgte Hans Engel, hvis jeg må lov at sige det, bare for at fortælle om Jens Dage. Han spurgte Hans Engel, om Hans Engel ikke godt ville... Det var hans sidste rejse ude, han kom aldrig ud senere, end da jeg fik set ham afsted. Og der spurgte han Hans Engel, men Hans Engel ikke ville sende tegne en... Du har den selv. Ville tegne en forsikring for ham som krigskorrespondent, Fordi hvis han blev skudt, det kunne godt være, for han var jo en farlig mand. Det ville Hans Engel ikke, han ville ikke bruge de penge. Så sagde Jens Dage til ham, jeg var med i det møde Så sagde Jansdage, Jamen, hans engel, hvad vil du så gøre, hvis jeg bliver skudt? Så rejser jeg selv ned og, og får dig brændt, og så tager jeg, flyver jeg hjem med asken på skødet. Han vil hellere spare de penge. Men det, sådan taler man, og sådan taler hans engel. Magnus, Magnus, de det, er, det er... De er af desværre døde. Der er alt for mange kedelige mænd. Det er jo noget, andet er en klage mod, mod generationer, men måske har du ret. Men Magnus, jeg, jeg tænker lidt på... Altså nu, nu kan man sige, nu er der så siddet og kigget på den dyrkelse, der var af Jans Dage i sin tid. Altså, tror du, tror du, der findes folk i det danske medielandskab, der medielandskab, indtager den samme rolle som den her alfahand og, og førehand af elefant, runkedor og flokken, som han indtog dengang? I den yngre generation måske. Rasmus der er jo masser, masser, som har begået fejl, og, og, og, og så er det blevet opdaget, og så har og så det ligesom sat sig som en plet på deres hvide skjorter. Så, så det er jo ikke fordi, at der ikke bliver begået fejl i den her generation. Jeg mener, der er to ting der. Altså den ene er, hvis du begår en fejl, og det ikke er med vilje, så må du sige undskyld, og så må du ret den. Det er mindre slemt, end hvis du lyver med vilje, ligesom, ligesom han har gjort i flere tilfælde. Og uanset hvad, så har det en anden karakter i dag, fordi jeg kan ikke få øje på den journalist hvor, i dag, fra min generation, hvor det er kendt, at den her person lyver, og hvor folk alligevel elsker vedkommende. Så på den måde er det noget helt unikt, som jeg ikke kan genkende i min generation, det der foregik det, med Det, det, det, det eksempel, der måske ligger lige for, det er Jeppe Nybro-eksempelet. Der er jo i den grad... Der er det... ingen, der ser op til ham. Jeg kender Nej, ikke jeg... en journalist, som ikke synes, at han er en klog. Men det er sådan set det, der min, det er, er min pointe. Je, Jeppe Nybro blev taget i at begå en, en fejl, og han er jo til dato stadig fordømt. Måske kunne man også argumentere for i for høj grad. Så, så, så ser du det som et udtryk for at øh, tingene har ændret sig fra, fra stage-æraen og til nu. Det, det synes jeg, det har, og det, synes, og det synes jeg, det er godt. Jeg synes ikke, at man skal drive heksejagt på folk, der begår en fejl, men, men folk, der lyver med vilje, øh, det må have en pris. Måske hvis de kalder det forfatterskab at være forfatter i stedet for at være Hemingway. Hvis man er forfatter, må man jo sige, hvad der passer ind. jo. Så mange blev ordene. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Magnus Boding, og også tak til jeg dig. Vil gerne sige, jeg er nødt til at sige, at jeg kom til at sige, at Rasmus Tandholm, jeg mente ikke, han løj. Jeg mente, at han, havde også en, han har også en stor stjerne. Ja, blandt unge journalister. Ja, og kvinder. Oh, oh. Okay. <laughs> nu må vi hellere sige rigtig mange gange tak, fordi I kiggede forbi Magnus og, og Karin tistede. Tusind tak for, for det. Selv tak. Du lytter til Radio 24-7. Om mindre end tre uger går Danmarks nye FM-radio, den Aarhus-baserede Radio 4, i luften. Til gengæld så er det slut med Radio 24 i alt fald på FM-båndet. Nå, Anne-Marie du er direktør for Radio 4. Æh, der er snart vagtafløsning. Her på stationen slutter vi snart. Æ, er I ved at være klart over i Aarhus? Ja, det er vi. Vi kan godt bruge et uh, par uger mere, men, uh, men så skulle vi også være klar, Der skulle være hul igennem, og, uh, og vi kan faktisk lave både nyheder, aktualitet og kultur, og hvad vi ellers, uh, hvad vi ellers skal udkomme med her fra, uh, fra 1. november. Så vi er ved at være der. Og jeg skal jo næsten spørge her på, på, på tærsklen til, at I går i luften. Hvordan har det været at lave en, en helt ny radio på under et halvt år? Jamen, på under et halvt år, det er jo faktisk på noget af under tre måneder, og det har været fuldstændig vildt, fordi vi har jo skulle starte fra begyndelsen, om man så må sige. Med helt lavpraktisk, både at få lavet aftaler om master, sendenet og radiostudier og faciliteter, hvor man kan arbejde i, og opdyrkning af programmer og rekruttering af det hold, som skal, skal udgøre Radio 4 fra 1. november. Så det har, været, det har været en ret vild proces, det tror jeg, man må sige. Nu er vi jo øh, i talende stund på Radio 24.7, øh, så længe det varer, og tak fordi du vil være med her. Men, men, men jeg kan vel så ikke i den sammenhæng lade være med at spørge dig, tror du, at nogle af de nuværende 24.7 lyttere kommer til at føle sig hjemløse, når I overtager frekvensen her om ikke særlig lang tid? Altså, det håber jeg ikke, de gør. Jeg håber, at nogen af dem øh, oplever, at vi laver en radio til dem, som, øh, som de godt kan genkende sig selv i. Men det er klart, at nogle af lytterne har jo et, øh, et meget stærkt øh, kærlighedsforhold til Radio 24-7, hvilket jeg godt kan forstå. Øh, og det kan jo godt være, at de tænker, at, øh, at det er en anden type radio, de gerne vil have. Og, øh, og der må vi jo bare sige, at vi har et public service udbud af indhold i Danmark, som er, som er godt og som har et højt kvalitetsniveau, så må de ikke finder noget andet. Altså man kan jo se i hvert fald, hvis man kigger ned i tallene, at der er et ret stort samtal imellem P1-lytterne og Radio 24-7-lytterne, hvis man i hvert fald kigger lidt på, hvordan de er sammensat. Så, så jeg håber, at der stadig vil være et godt uh, radiotilbud til de lyttere, som ikke føler, at, uh, at de hører til på radiofiler. Men, men nu er du jo, Anne-Marie Dohm, hverken død eller blind, og du følger jo også uh, den almindelige mediedebat her i landet tæt. Du er jo godt klar over, at der har været meget diskussion om, hvorvidt det uh, er at kaste uh, barnet ud med badevandet på den her måde, bare at lukke for 24-7. Uh, vil det egentlig ikke være en smuk public service forpligtelse at tage op og sikre, at nogle af dem, der har været glade for 24-7, også kan finde sig selv i det nye Radio 4? Jo, altså, og det gør vi bestemt også. Altså, der er ingen tvivl om, at vi vil gerne lave et bud som uh, Radio 24-7-lytterne også godt vil kunne lide. Øh, vi har ingen som helst ambition om at smide dem ud med badevandet. Men jeg tror bare lige, at er nødt til at holde fast i, at det var Radio 24-7, der ikke søgte FM-frekvensen. Det var ikke et spørgsmål om, at man blev, man blev klippet af, men, men det er klart, at hvis man øh, skal gå videre med en kanal, hvor der har været øh, en anden kanal på tidligere, så er vi selvfølgelig også interesseret i at lave et så bredt public service udbud, at vi rent faktisk øh, kan lyttes af mange øh, og hvor, forskellige, Og, og det er, hvor er det, der ligger i public service. Og hvor er det, at 24 7 vil føle sig hjemme i din nye radio? Jamen jeg tror da, at 24-7-lytterne også vil synes, at i både nyheds- og aktualitetsindholdet, der er der, et, der er der et virkelig højt niveau og et godt niveau på Radio 4, som man har lyst til at lytte med på. Jeg tror da også i vores dækning af kultur og sport og alle mulige andre ting, der tror jeg da mange af dem vil sige, at det er også et godt alternativ, det er anderledes, men, men det her kan vi faktisk også godt lide. Man kan jo sige, at i hvert fald i forhold til jeres tilgang til debatstoffet, så er du i Berlinsk, der har du været ude at sige, at der vil du måske gøre lidt op med den konfrontatoriske stil, som ikke mindst har været anvendt meget her på Radio 24 -7. Der sagde du, at du tror, at journalistikken er nødt til at gå op med den tanke, som i værste fald kan skævvride vigtige samfundsspørgsmål. Og det er, at mange lytter, de er trætte af de her hårde debatter, hvor folk de råber i munden på hinanden, eller journalister, der skal pillen ved at kilde fra hinanden. Jamen, altså, det er vel det er vel næsten det modsatte af, hvad Radio 24 har stået for, som, som har været ekstrem konfrontatorisk på, på den her slags hårde debatter? Det er i hvert fald rigtigt, at øh, når vi laver debat øh, og samtaler og nyheder, hvad vi ellers gør, der vil vi prøve at se, om vi kan gå i en mere nysgerrig retning for at sikre, at vi netop ikke får de her konfrontationer, som øh, ikke fører noget med sig, og hvor vi ikke får ny viden. Det handler jo ikke om, at man ikke skal ture og konfrontere folk med... Med de ting, som de er ansvarlige for, og som de måske ikke helt har levet op til. Men det handler om at tilgå det på en nysgerrig måde, så man stadig kan være i det. Øh, og sådan det netop ikke ender i øh, mundhukkeri eller øh, situationer, hvor man simpelthen ikke øh, lytter om klogere på, øh, hvad det er, man forsøger øh, at undersøge. Så det er klart, der, der vælger vi en stil, hvor vi vil være meget opmærksom på det her med, jamen, kan man stadigvæk forstå, hvad der er, der bliver talt om? Bliver man stadigvæk klogere på emnet, eller ender det bare i sådan noget med, hvem vinder den her debat? Men hvordan er det en nysgerrig, ikke konfrontatoriske tilgang til en dreven professionel politiker, der bare taler udenom? Ingen tvivl om, at hvis man er en dreven politiker, der taler udenom, så er man jo nødt til at konfrontere vedkommende med, at du taler udenom lige nu. Jeg får faktisk ikke svar på det spørgsmål, som jeg stiller dig. Det er man jo nødt til at gøre, det er en stærk journalistisk disciplin. Men meget ofte, så står vi jo i den situation, hvor vi starter med at bebrejde folk et synspunkt, de har indtaget, i stedet for at forsøge at undersøge, hvorfor de har indtaget det synspunkt. Og hvis man starter med at bebrejde, så udløser man en situation, hvor folk starter med at forsvare sig frem for at forklare sig og give indsigt. Og det er jo der, vi skal prøve at arbejde med journalistikken, så den også byder på forklaringer og indsigt, og ikke kun konfrontationen, som jo viser, hvem der er stærkest i en debat, men som ikke nødvendigvis giver... Øh Øh, lytteren ret meget mere indsigt i selve emnet. Men, men hvordan, hvordan kan man i praksis, altså man kan jo sige, at debatprogrammer har jo typisk den, den sådan ligesom underforståede præmis, at der er to synspunkter, der mødes og diskuterer folk, øh, som går op i et eller andet emne, de diskuterer på livet løs og så ideelt set, så skal lytteren vel være blevet klogere på, hvem der fremlægger argumentet mest overbevisende. Jeg er lidt svært ved at se hvad er det for et debatformat, hvor man kan, kan lave det sådan, hvad kan man sige, mere øh, altså mindre konfrontatorisk hvis man skal give lytteren den mulighed for at kunne tage stilling på et kvalificeret grundlag? Det er klart, at debatten har i sin, i sin kerne jo øh, forskellige synspunkter, der krydser. Øh, og en, en stor del af værdien i et debatprogram, det er jo, at man kan også øh, som lytter selv erhverve sig nogle standpunkter. Altså man kan simpelthen blive klogere på, hvad synes jeg selv her? Hvad synes jeg er mest overbevisende? Hvad ligger bedst til mig? Så det ene i, det er, det er debatformen. Men når vi taler om nyheder og aktualitetsformater, hvor vi... Øh, fortæller, hvad der foregår øh, i Danmark og rundt omkring i verden, så er det jo, så er nysgerrighed en driver i højere grad, en konfrontation med en driver. Altså, det er jo også et valg af værktøj, kan man sige, hvor konfrontation jo meget ofte er, jamen, det er en stil, det er en form, som vi godt kan lide, at nu klapper vi folk op ad væggen, hvis de øh, siger noget andet, end de gjorde i sidste uge. Der vælger vi en nysgerrig tilgang, som handler om at få fundet ud af, hvorfor er det, du er gået herhen? For du stod altså et andet sted i sidste uge. Men... Hvad er det, der er sket? Anne-Marie I nu specifikt understreger, at der ændrer I kurs, skal det så tages som, som udtryk for, at du, I, synes, at Radio 24 linje har været for konfrontatorisk? Vi har faktisk ikke kigget på 247 i udviklingen af vores radio, så vi har egentlig ikke taget stilling til, om det er i særlig grad af er 24 der er konfrontatorisk, eller det er andre programmer. Vi har jo kigget sådan generelt hen over mediebilledet og, og, og undersøgt, hvad synes vi gør os selv klogere? Hvad tror vi, der gør danskerne klogere på øh, det indhold, som vi, øh, som vi laver? Og der har vi valgt at sige, at nysgerrigheden og det at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, er bare en vigtigere driver i forhold til at skabe involvering og i, i, øh, i vores ambition om at skabe indsigt. Hvor man kan sige, at konfrontationen, hvis det er en konfrontation i sig selv, så skaber den ikke den her indsigt. Så skaber den ikke den her nysgerrighed og, og ønsket om at involvere sig i emnet. Så bliver det en form, som kan være underholdende og sjov, hvis man er fuldstændig med på, hvad der foregår. Men hvis man ikke rigtig er med på, hvad der foregår, så har man måske en tendens til at lukke øjnene. Det er jo en lidt speciel disciplin, det her med at kloge sig på en radio, der ikke har sendt så meget som, som et minut øh, endnu. Men, men, men der er jo mange, der ligesom har er kommet med nogle bud på, hvad bliver det så for en, en, en tone? Hvad bliver det for et snit, der bliver lagt? Øh, og, og det, man synes jeg hører igen og igen, er, at øh, vi kommer til at, at opleve sådan en, en P4-agtig tone i det Radio fire sender. Altså en, en, en provinsbaseret, bredere, venligere tilgang. Prøv lige at høre, inden du svarer, Henri Dom, hvad medieanalytikeren Lasse Jensen's bud var, da, da vi snakkede med ham i, i sidste uge. Ja,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 inden det bliver øh, mediemagasiner. Har han ret, Lasse Jensen? Kaffe hak, øh, ufarligt, venligt, bredt Det bliver Radio 4's DNA. Nej, det har han ikke. <laughs> sig, sig lidt mere. <laughs> <laughs> jamen, øh, altså Lasse Jensen gør jo den fejl, som rigtig mange begår her, at man tænker, jamen... Øh, øh, jeg prøver at gætte på, hvad er, der kommer til at foregå. Øh, og det er jo også rigtig fint at forsøge at gætte, men, men det er jo slet ikke den stil, vi har tænkt os. Altså, vi skal ikke lave P4. Øh, vi skal lave en radio, som øh, har kant, øh, og som har holdninger, og som har meninger, og som netop kalder på holdninger, og meninger og diskussioner. Og det er jo det, der har været vores udgangspunkt. Det har været nysgerrigt, og det har været... Øh, en ambition om at skabe en, en taleradio med indhold, som man ikke har hørt i taleradio før. Og så vil det jo ikke give særlig meget mening at begynde at lave noget, som, som ligger på, på en anden radio i dag, som er for størstedelens vedkommende regionaliseret. Øh, og, og, og for resten af indholdet er, er underholdning øh, og musik. Men det giver jo ingen mening. Det her det er en landsdækkende taleradio, hvor der jo netop ligger i bekendtgørelsen og i udbuddet til den her kanal, at den skal have kant og at vi skal have værter med stærke holdninger og stærke værdier. Og det er jo lige præcis det, vi prøver at, at tage fat i her. Det, det, Lasse Jensen taler om, det er jo, det er, jeg ved ikke lige, hvor han har det frem, men altså det, det sidder han så gætter på i, i København, ved nu, nu nævner du selv det her med, at man skal have, have markante holdningsborne værter. Vi har jo set, der er blevet annonceret, at I for et udenrigsmagasin med Christian Friis Back, den tidligere radikale minister, øh, og der er også, I har også fået øh, som, som, øh, et programmet med Claus Elming. Men hvad er det for nogle stærke holdningsbaserede værter? Kan du, kan du løfte lidt af sløret for, hvad det ellers er? Fordi det, man kan jo sige, det er jo ikke sådan ellers, de markante værter, der er blevet meldt ud indtil videre, øh, selvom det jo naturligvis er interessant med, med Christian Friis ja, Ham jeg kender bedste en fra P4, som jeg ansat til morgenværd? Ja, du, du kender så ikke de tre andre, kan jeg regne ud. Åh, oh, det gør jeg. Men, men der er jo en p 4 ikke? Jo, det er rigtigt, der er en p 4 men som jo er i noget anderledes rolle her, kan man sige. I forhold til vores udenrigsmagasin, så kan man sige, at det, der er interessant her, det er jo, at vi har valgt et ø, greb på udlandet. Vi kommer altså til at lave mange greb på udlandet, men det her, det er bare et enkelt greb på udland, hvor vi ø, opdyrker et netværk af danskere, som er bosiddende i udlandet, fordi det, der er interessant her, det er jo, at når vi taler udlandsstof på radio og i andre medier, så bliver det tit lektielæsning. Så bliver det tit meget, meget alvorligt og meget seriøst, og det har tit et politisk udgangspunkt. Det, der er jo interessant her, det er, at vi prøver at lave en indflyvning på udlandet, som handler om, hvordan er det rent faktisk at leve i det pågældende land. Altså, hvordan oplever man kulturen? Hvordan oplever man menneskene? Hvordan oplever man de dårlige jokes? Hvordan oplever man omgangsformen? Fordi det er jo i virkeligheden noget af det, der tænder os på udland, i stedet for, at vi starter med at tage fat i indrigspolitikken det pågældende sted. Det kommer vi også til at gøre i vores nyhedsblad, Men det er et spørgsmål om at lave et anderledes greb, og der har vi så valgt at have en vært, som har nogle stærke holdninger til udlandet, det kan vi vist ikke øh, komme forbi, men som faktisk også har en stærk viden om, hvad der foregår øh, rundt omkring i verden, og som dermed kan være med til at oversætte noget af det, øh, der kommer til at foregå i radioen. Men man, kan som, løbe, ja. man vil se, at nogle af de steder, hvor vi har øh, værter, som måske er kendte i forvejen, der har de noget anderledes greb på det stof, de kommer til at sidde og arbejde med. Kan, kan du løfte lidt af slåret for, hvem det ellers er, der kommer til at være sådan de markante holdningsbordende værter på, på Radio 4? For det, det er jo en del af ansøgningen, hvis jeg husker rigtigt. Ja, lige præcis. Og dem kommer vi til at løbe ud de næste, de næste par dage. Jeg kommer nok ikke lige til at breake dem her i Q'erne, ikke? så også. Vi skal jo gøre for Ja, det skal Hvad med, hvad med en, en af de ting, der vi snakkede sidst, øh, hvad det hedder, da var lidt ikke kommet i så så lang planlægning, det var, det var satiren, hvor du går ind og siger, jamen, I vil egentlig også gerne lave noget, noget satire, der går lige til grænsen, og er, altså i, i lighed med den korte radiovis tror jeg, var udgangspunkt, da vi snakkede om det på det her tidspunkt. Kan du, kan du løfte lidt mere af for, hvad planerne for jeres satiredækning bliver? Ej, kan sige, noget af det, vi kommer til at bruge lang tid på, det er faktisk vores satiredækning. Fordi øh, alle folk, der har arbejdet med satire, især i radioen, ved, at det er pivhamrende svært. Og det er noget af det, man er nødt til, nødt til at købe sig lidt mere tid til at blive rigtig god til. Så det er noget af det, vi kommer til at ikke nødvendigvis brage ud med 1. november, men det er noget af det, vi kommer til at arbejde rigtig meget med her i løbet af næste halvårstid. Fordi det kræver det så man tænker sig rigtig godt om. Det kræver også, at man øver sig rigtig meget i det, for at det bliver godt. Fordi det er ikke sådan noget, man bare lige hopper op på en stol og, og giver sig i kast med. Så det, det tror jeg, jeg kommer til at vente lidt med og, og melde ud på, hvordan, hvordan vores satiregreb bliver. Mm. Øhm, en, en enkel nu kan man sige det her med at, at øhm, Lasse Jensen siger det bliver meget p 4 agtig men, men, men altså, når jeg ser på DRP og på Radio 24 så er det jo rigtigt nok at det er jo nogle nogen sådan skal vi kalde det er urbane, lidt intellektuelle kanaler er det, er, det, er det ikke rigtigt nok set, at det, I har planer for Radio 4, er måske at lave en mere, en mere folkelig taleradio, hvis vi skal altså sådan, sige det sådan helt overordnet? Det er jo lidt det indtryk, jeg sidder tilbage med i forbindelse med de her udmeldinger, og det, det synes jeg, det er det, der vil også meget på sin plads, og ramme et lidt bredere segment end det meget urbane og lidt mere sådan belæste Gyllendals segment. Jo, der, der er ingen tvivl om, at noget af det, vi kommer til at gøre os umage med, det er faktisk at prøve at se, at vi kan ramme en bred del af befolkningen. Man kan sige, at der jo, i, i, i, øh, der, altså, taleradio er en svær disciplin, fordi den jo netop forudsætter, at du kan lytte efter hele tiden, hvad der foregår for at kunne følge med. Så, så der findes ikke så meget øh, taleradio i Danmark, der øh, sådan rækker ud mod den brede del af befolkningen. Men det vil vi faktisk gerne, fordi vi tænker, at når man nu har et offentligt tilskud, og man laver public service, så må det også være en værdi i sig selv, at vi prøver at få så mange med som overhovedet muligt. Det betyder jo, at vi skal tænke os godt om, når vi laver indhold, fordi vi skal aldrig nogensinde gå på kompromis med substansen. Altså, det skal stadigvæk have bid i sig. Men det, vi skal tænke i, det er, hvordan indgang til det er. Altså, vi skal lave noget, hvor vi sikrer os. At man ikke nødvendigvis skal have læst x antal landsdækkende dagblade og have hørt rigtig meget radio for at forstå, hvad der foregår. Så vi skal invitere lidt bredere forstået på den måde, at at vi skal os umage med at få lavet vores historier, så man kan stige på, selvom man ikke nødvendigvis har et stort nyhedsforbrug på vej. Men anerkender du, at der i det kan ligge en fare for, at velorienterede lyttere kan føle sig talt ned til? Jeg tror, at øh, velorienterede lyttere vil, vil ikke føle sig talt ned til, fordi det er slet ikke vores øh, målsætning her. Men jeg tror faktisk også, at velorienterede lyttere sætter pris på, at der sker en sortering i indholdet, og at, øh, at man faktisk gør sig umage med at fortælle. Og at man også prøver at tage nogle anderledes greb på nogle af de emner, som, som måske nogle gange kan være lidt tunge øh, i, i, i taleradio herunder, blandt andet øh, aktualitet og eksempelvis kultur øh, og udland, som jeg lige nævnte før. Altså det her med at prøve at gøre det en lille smule mere lystfuldt og en lille smule sjovere at være i selskab med. Anne-Marie nu ved jeg ikke, om du nogensinde har gæstet Radio 24 her på Vesterfejmarktsgade, men hvis du har, og hvis du har skulle låne toilettet, så vil du vide, at der ude på toaletterne her hænger indrammet udtalelser fra forskellige mediekommentatorer, fra da denne her station lige var gået i gang med at sende, og, og, og det der ligesom er konklusionen på det, der hænger indrammet på toiletterne ud af, at det var det arveste lort, der blev udsendt de første måneder for den her station. Senere ændrede det sig så, og 24-7 blev på mange måder en darling. Tror du, det var et langt oplæg til et spørgsmål, men tror, tror du, at Radio 4 kan komme til at havne i samme situation, at alle i starten vil fortælle, at det her det fungerer slet ikke? Jeg tror, når man starter et nyt medie op, så kommer man i en situation, hvor man, hvor man kalder på nogen, som, som synes, at det var ikke det, de havde forventet, og det var, det var noget andet. Og man kommer også til at gå fejl. Det er man jo nødt til at, at være klar på. Man trykker på knapperne på de gale tidspunkter, og man har ikke nødvendigvis det rigtige greb på programmerne så der vil komme en eller anden form for kritik. Men jeg tror, øh, altså jeg tror da, at... Øh, jeg tror ikke, vi bliver hængt op på torrentet. Jeg, jeg, jeg, vi jeg tror, vi vil tage kritikken ind og, og, og, og bruge den aktivt i, i udviklingen. Altså, og prøve at og bruge den til at, at finde ud af, hvordan rammer vi øh, målgrupperne. Det, det, der selvfølgelig vil være uheldigt, det er jo selvfølgelig, hvis man er vaklet i sit fundament og kommer til at jage rundt. Så det, man skal jo have skabt en stærk kerne på sit hold, og det det radiotilbud, man laver, så man netop ikke kommer til at, at fare flyve rundt og, og, og prøve at tilpasse sig kritikken. Fordi mediekritikken kommer også fra en meget, meget lille del af befolkningen. Det er vi jo, det er vi også nødt til lige at, at holde fast i, at, at den der gennemhavling, man kan få på, på Twitter, den den repræsenterer jo ikke den store del af befolkningen. Og på apropos mediekritik så så tænker jeg nu kan man jo sådan spørge af professionel nysgerrighed kommer der et mediemagasin på på Radio 4 hvordan hvis ja hvordan har I hvordan har I tænkt jer at gribe den genre an? Hvis der kommer et mediemagasin på, på Radio 4, så får de i døret at vide lige om lidt, så det bliver rigtig spændende. Og så kan vi også fortælle jer langt mere om, hvad det er for noget, vi godt vil gå efter i vores, i vores mediemagasin. Anne-Marie Dom, direktør for Radio 4. Herfra skal det lyde et stort held og lykke, når en ny går i luften den 1. november. Tak for det, og i lige måde.